لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد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 Om man går in på www.status.st så har vi åtta mätningar för december. Och det är precis som för oktober och november med Råge, vårt största månadsmedeltal någonsin, nu med 9,5%. procent. I november blev månadsmedelvärdet till slut 9,0 och i oktober blev det 8,4%. procent. För fyra av mätinstituten får vi de högsta siffrorna någonsin. Och siffrorna för december blev så här. sentio 11,6. En liten nedgång från novembers 12,3. På Djogov hade vi 10,9 och det var rekordhögt. Även på Sifo 10,0 var det rekordhögt. United Minds var 9,7 procent. Där minskar vi en del från novembers siffra 11,2. Novus 9,0. Även där rekordhögt. På Demoskop 8,8 procent. Något mindre än november 9,0. I Ipsos var det 8,2%. Även där något högre för november 8,8%. I Skop slutligen då 7,8% och det var också det rekordhögt. Lite kommentarer till några mätningar tänkte jag också ta. Metro noterar i rubriken till en liten artikel om Skopsmätning. Nya siffror visar årshögsta för MP, KD och SD. Och intressant här är notera att Centerpartiet nu är minst av riksdagens partier under spärren med 3,9 Och att Kristdemokraterna den här gången ligger över med 4,7 procent. TV4 Novus noterar även de att Sverigedemokraternas stöd i deras mätning är det högsta någonsin. Och jag ser att man skriver att det är särskilt bland pensionärernas stödet ökar. Och det är ju något som jag har väntat på under alla de år jag varit engagerad i partiet. Det är ju vi som varit med längst som märkt av förändringarna i landet allra tydligast. Och som i större utsträckning tycker jag borde ha reagerat långt tidigare. Sen har vi DN skrivit i sin rubrik till en notis om SIFOs mätning. Nytt SD-rekord hos SIFO. Sverigedemokraterna hamnar på nya rekordnivån 10,0% i SIFO-mätningen för december- Även SVD-nyheter på nätet skriver om siffromätningen med rubriken Äldre väljare ger SD skjuts. Och där ser man också att ökningen är särskilt stor bland äldre väljare och i norra Mellansverige. Man noterar också att stödet är fortsatt starkast i Skåne och Blekinge och där är det hela 18 procent och svagaste Sverige Stockholm med bara drygt 4 procent. Man hänvisar också till Göteborgsposten där eurokrisen, varsla arbetslöshet samt att Moderaterna och Socialdemokraterna uppfattas som alltför lika nämns som faktorer som gynnar Sverigedemokraterna. Sen har vi Aftonbladet och de har ju United Minds som metinstitut. Och där försöker man knappa in på Expressens anti-SD-vinklingar med rubriken SD backar kraftigt, väljarna sviker efter skandalfilmen. Ja, vad har hänt? Jo, backade från rekordhöga 11,2% till fortfarande mycket höga 9,7%. Sen har vi Jimmy Åkesson och han har kommenterat våra framgångar i opinionen på senare tid med följande ord. Det hänger ihop med samhällsutvecklingen där invandrarfrågan tar mer och mer plats. Och det är precis den uppfattning som jag har haft en lång tid tillbaka när verkligheten blir allt mer uppenbar för väljarna så kommer vi få ökat stöd och jag vågar hoppas att det här är bara början. Det som tydligen förvånar kommentatorerna mest när det gäller opinionssiffrorna är att vi faktiskt har ökat från de siffrorna Men som vän av ordning så skulle man ju kunna föra fram då att våra siffror kanske varit ännu bättre utan de pinsamheter som vi har drabbats av senare tiden. Ja, återigen så, det ska bli spännande att följa utvecklingen och ja, ser fram mot januarsiffrorna och vi kommer återkomma till dem. Sen har vi Centerpartiet. Opinionsmätningarna under senare tid visar ju tydligt att Centerpartiet har tappat stöd hos sina landsbygdsväljare när man försökt bredda sin väljarbas till storstäderna. Och även Kristdemokraterna har haft förhoppningar med ökat väljarstöd men har istället i allianssamarbetet kompromissat bort det har faktiskt tagit hela sin politik och därmed stött bort sina värdekonservativa väljare. Ja, även Sverigedemokraterna strevar ju efter att försöka få en bredare väljarbas och därigenom få ett större politiskt inflytande. Och eftersom partiets invandringspolitiska linjer och kritik i stort är oförändrad så är min tro att vi inte kommer att tappa bland de väljare som har fört oss in i riksdagen. Någonting som uppenbarligen drabbas av Centerpartiet som Kristdemokraterna. Och dessutom så finns det ju idag inte något seriöst politiskt alternativ för oss invandringskritiker. Så det ser hoppfullt ut för Sverigedemokraterna. Kommande år, 2013, är viktigt för partiet. Valrörelsen inför 2014 lär komma igång på allvar- och vi kommer här i Rådgäste redan nu att rikta in oss på kyrkovalet i september 2013. Sverigedemokraterna har valt att ställa upp i valet under sin vanliga partibeteckning. Ja, riksdagspartierna så är det för övrigt bara Socialdemokraterna och Centerpartiet som gör på det sättet. De övriga ställer upp i kyrkovalet som självständiga nomineringsgrupper som då partierna kallas i kyrkliga sammanhang. Moderaterna, de har gått längst och helt lämnat över till en grupp som tydligen ska kallas bojlig samling. Och Folkpartiet har blivit fria liberaler i Svenska kyrkan för att markera att man är en från Folkpartiets fristående grupp. Moderaterna, de har betydligt sämre kyrkovalsresultat än riksdagsvalsresultat, vilket då mycket väl kan ha bidragit till förändringen. När det gäller Centerpartiet så har man avsevärt bättre kyrkovalsresultat än vad man uppnår i riksdagsvalet. Och där så uppfattar man säkert kyrkovalet som en möjlighet att stärka partiet. Och när det gäller Sverigedemokraterna så var kyrkovalsresultatet 2009, 2,9 procent. Avsevärt under då de 57 procent partiet fick i riksdagsvalet. Jag vill därför redan nu uppmana alla de av våra medlemmar och sympatisörer som även är medlemmar i Svenska kyrkan att rösta i de kommande kyrkovalen och att påverka andra att rösta och att rösta på Sverigedemokraterna. Jag är ju fullt medveten om att Svenska kyrkans agerande ligger långt ifrån vad vi Sverigedemokrater står för och att många inte längre är medlemmar men vi övriga bör ta tillfället i akt att stödja vårt parti även i de här valen. Orsaken är ju kanske att Främst då att ett bra kyrkovalsresultat stärker vår syn inom Svenska kyrkan. Men kanske ännu viktigare är att ett bra kyrkovalsresultat, enligt då min uppfattning, stärker vårt parti inför valen 2014. Och på samma sätt skulle ett dåligt kyrkovalsresultat kunna inverka negativt i kommande valrörelser. Och därmed så tycker jag att det är dags för musikpaus. Och det är en låt från Lasse Stefans CD i Tomteverkstan. Och den här heter Vår vackra vita vintervärld. Spraka. och vi ser stjärnor baka och glimma som blått i fällen mot oss i vår vackra vita vintervärld det som det var en gammal sägen vi kan nästan höra fjällor slå ringa glatt på ner vägen vi anar sånt att flygande på få. en sån kväll en sån himmel Vi har glömt Världens krimmel Ett under som sker i är vi är. I vår vackra vita vintervärld Hej! Vi kan nästan höra fjällrurskål Svinga kan och sträda ner åt vägen Vi anar tomtas lygande på två En sån kväll, en sån himmel Vi har glömt världens vinner Ett underståndsmed, det är vad vi ser I vår vackra bita vintervärld Nu lyssnar jag till Radio SD och nu till Robstenblogg och hård kritik av integrationsministern Erik Ullenhag under rubriken Svar till Ullenhag den 7 december i år. I Aftonbladet deklarerar Erik Ullenhag sin migrationspolitik på sedvanligt vis och med sedvanliga ord. Rubriken är Därför tjänar Sverige på mångfald. Vad nu det betyder. Mångfald av vad då? Exakt vad det är det i mångfalden vi tjänar på? Självklart tjänar ett företag som handlar med Kina på att ha en människa med kinesiska rötter i sitt företag. Det är ovärderligt med kunskaper om ett lands kultur, seder och bruk när man ska bedriva handel eller förhandla om kontrakt med människor från en specifik kultur. På något sätt har vi en stark känsla av att inte just denna självklara fördel av mångfald som Ullenhag menar när han skrev sin artikel. Och han skriver så här. Men för att fullt ut dra nytta av mångfaldens möjligheter måste fler arbetsgivare bli bättre på att anställa och inkludera personer med utländsk bakgrund. Och Robsten kommenterar. Om företag tjänar på att anställa en person oavsett härkomst eller andra egenskaper så gör företaget sannolikt det. Företag drivs för att göra vinst och ofta hämmas deras strevan av att göra vinst inte av några som helst fördomar. Vad Ullenhav menar eller syftar på är oklart men nu signalerar många företag om varsel och arbetslösheten är enligt ekonomifakta 7,7% säsongsrensad siffra. Förmodligen är den verkliga arbetslösheten ännu högre om man räknar in människor i olika åtgärder eller som inte anmält sig hos Arbetsförmedlingen. Många företag anställer inga människor alls. Det kanske är det överskuggande problemet. Vidare skriver Ullenhag I tider av varsel och arbetslöshet framförs ofta krav på att våra gränser måste stängas för människor som av olika anledningar vill komma till Sverige. Det handlar ofta om protektionistiska och nationalistiska åsikter liksom om främlingsfientlighet och rasism. Och här kommenterar Robson på det här sättet "Jag självklart kan det handla om rasism ifall man vill minska immigrationen fast det förmodligen är en relativt sällsynt orsak. Nationalism har egentligen mycket lite med själva immigrationen att göra om den inte blir samhällsomvandlande. Då är det själva den samhälleliga påverkan man är emot. Enligt nationalistiska principer kan vi ta emot fler immigranter ju bättre integration assimilation fungerar. Att nationalism skulle vara något fult som Ullenhag implicit menar här är något vi i Sverige ganska ensamma om att tycka. Här borde vi verkligen ta intryck utifrån och av omvärlden lära oss fördelarna med stolthet över den egna nationen. Typiskt nog utelämnar Ullenhag den mest närliggande orsaken till att människor är emot den nuvarande immigrationspolitiken. Det är nämligen så att man tycker att den är vansinnig. Sedan vidare i Ullenhags artikel. Den Sverige, liksom övriga Europa, står inför en demografisk utmaning. Fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre människor som befinner sig i arbetsförålder. Företag saknar arbetskraft och risken är att arbetskraftsbristen förvärras inom de närmaste åren. de möter det här med fel. Vi har stor arbetslöshet i vårt land och vi har inte varit i närheten av någon egentlig arbetskraftsbrist på mycket lång tid. Den brist vi har är huvudsaken beroende av att allt för många gymnasieelever... Går på något medieprogram under sin gymnasietid. Och eftersom alla ungdomar inte kan jobba som programledare eller dogmafilmare så blir de arbetslösa istället. Vi kan inte avhjälpa detta systemfel genom immigration. Där en stor del av de immigrerade också blir arbetslösa. Det är ungefär lika smart som att avhjälpa nageltrång genom att kapa hela foten. Dessutom har Ullenhag redan i början av artikeln sagt att företagen anställer för få människor med utländsk härkomst. Om de saknade arbetskraft skulle de självklart anställa någon med utländsk bakgrund istället för att förlora pengar. Och så vidare i Ullenhags artikel. Det måste vara en självklarhet att utgå från en människas kvalifikationer och inte från hans eller hennes bakgrund. Men okunskap, ibland fördomar och ren diskriminering gör att det slävar bort människors kompetens. Och det, det uttalandet kommenterar Robsten så här. Hur vet Ullenhag att företag inte redan idag utgår ifrån kompetens? Vilken statistik eller undersökning lutar han sig på? Att på detta sätt anklaga landets företagare för diskriminering är direkt oförskämt. Sen har vi vidare Ullenhag. Vi måste bli bättre på att ta tillvara den potential som finns i vårt land- men vi måste också locka hit fler som vill jobba och bo i vårt land. Det är inte bara Sverige som kommer att ha brist på arbetskraft inom en nära framtid. På den globala arbetsmarknaden konkurrerar vi om framtidens arbetskraft. Sverige är ett litet land och svenska är ett språk som talas av väldigt få. Lägg där till vårt geografiska läge och man inser att vi måste konkurrera med andra faktorer. Och det här kommenterar den på följande sätt. Ja, kan vi locka hit högutbildade ingenjörer inom intressanta områden så är det bra. Tyvärr har regeringens arbetskraft i immigration givit oss väldigt få högutbildade människor som kunnat etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi behöver knappast importa människor som arbetar på restauranger då vi har en arbetslöshet på nästan 8%. Det borde till och med Ullenhag förstå. Även om en immigrerad arbetstagare får ett arbete på en restaurang så blir det en minuspost om den nya arbetstagare slår ut en annan människa som då ska gå på bidrag. Det är inte bara Sverige som kommer att bli sparbeskraft, säger Ullenhag, men det är bara Sverige som för en vansinniga immigrationspolitik som vi nu driver. Antingen har Ullenhag rätt och nästan alla andra nationer fel, eller så har Ullenhag och regeringen väldigt mycket fel. Sen vidare i artikeln skriver Ullenhag så här Jag är övertygad om att ett öppet och dynamiskt samhälle som välkomnar olikheter kan bidra till att locka hit människor som vill bo och arbeta i vårt land. Och Ropstens kommentar I USA och Kanada är nationer som välkomnar olikheter utan att låta immigrationspolitiken gå alldeles överstyr. Man kan alltså välkomna olikheter men ha en betydligt vettigare immigrationspolitik än vad Sverige har just nu. Det handlar överhuvudtaget inte om att välkomna eller inte välkomna olikheter. Det handlar om en vettig immigrationspolitik där vi solidariskt och med övriga Europa ger skydd åt de som är förföljda av sin regering på grund av politiskt arrangemang till exempel. Och att vi tar in högutbildad arbetskraft som vi är i behov av. Dock helst inte från utvecklingsländer då de har ett skriande behov av sin egen högutbildade befolkning. Det är verklig solidaritet. Sen får vi hoppas att Ullenhag med ett öppet och dynamiskt samhälle inte menar ett samhälle där stora mängder av fattiga människor står till företagens förfogande för att sälja sin arbetskraft billigt. Ett samhälle där stora grupper av människor svälter och där kriminaliteten härskar i förorterna. Vi får hoppas att han inte menar ett kallt och hårt samhälle. Det sorgliga i detta är att många som är för en generös immigrationspolitik från vänstern inte har en aning om var samhället är på väg och vilka visioner nyliberala immigrationsförespråkare har. Och slutligen det här från Ullenhag. Ett samhälle som öppet bekämpar främlingsfientlighet och diskriminering är självklart en konkurrensfördel i en globaliserad värld. Och här har vi Robsten åter då. Det är självklart inte alls bra om människor hyser fientlighet mot främlingar. Jag blev själv upprörd när en busschaufför av arabiskt ursprung i Botkyrka stängde dörrarna mitt framför näsan på en kvinna av afrikanskt ursprung. Kvinnan hade sprungit cirka 250 meter med väskor och andra penaler. Och när hon var en meter från bussdörren stängde chauffören dörrarna. Jag salt helt paff och trodde inte det var sant. Sen fortsätter också det också lite längre ner här. Vi misstänker dock att med främlingsfientliga menar Ullenhag oss som är starkt kritiska till vår nuvarande immigrationspolitik. Ullenhag kan, citattecken då, bekämpa oss så mycket han vill. Vi kämpar vi också. Vi finns på gator och torg, vi finns på bloggar och i kommentatorsfält. Vi finns i riksdagen och vi finns i förorten. Vi finns i Skåne och i Lappland, vi finns i städer och i obygden. Vi har män och kvinnor, vi har arbetare och tjänstemän- och vi är aldrig upp. Så avslutar Robson det här inlägget på sin blogg. Och därmed så är det dags återigen för Lasse Stefans. Och nu får det bli med knalle jul av Evert Taube. Vänningar och häst i sju Kylan är svårvintern i år kommer ladd till du så vind Jag förstår, här var det gran Sista i snart dagen före doppad Natten Natta blir kalldra I så fall mellanstår I Pellejannes astad Havre, ägg och hö min lilla gran, Så gröd och fin Du luktar gott Som tarp en tid Vill ingen ha dig Får jag väl ta dig Som rövat på dig du Min lilla gran, Så smal och fyr Kom ta en vals Med knallig ljus. Här har du knallen Med glada fallen Och man och vändningar Och häst i hem till Sofie här blev det längre än det brukar och bli. dag har fått nog slutar mitt du hinner inte gå på kro. Nu tror Sofie, sitter han i mjuka soffan och saverar han blir tis, men som surprise kör jag nytter hem precis. Min lilla fru du är så sött, du är det jul. Du kokar grönt, du hör på knallen med glada trallen När alla tror det har varit nöd Min lilla fru, vi kommer snart Nu kör vi hem, jag vill ha mat Och här är grana, om du vill ha På 700 kronor som jag spart Ja, det här är Radio SD. En kort artikel i Metro för några veckor sedan hade rubriken Döms för dödshot mot Björn Söder på Facebook. Det gällde en reaktion på att Björn Söder facebookande i samband med Lorenz Seger i Melodifestivalen. I Metro står att Björn skrivit Heder åt de länder som värnar sina egna språk. Då eftersom tydligen nästan alla bidrag nu för tiden fungs på engelska. Detta misstolkades eller åtminstone övertolkades av en del som om Björn skulle haft synpunkter på Lorens bakgrund. En 19-åring som namnges var avpixlat men inte i metro hade då kommenterat med dessa ord. Mannen du var helt pantad skulle vilja skjuta dig i huvudet Björn. Nu dömdes han till 2500 i dagsböter och att betala 5000 kronor i skadestånd och det kan väl anses som en rimlig dom i det här fallet. Det är ju skönt att man inte kan gå på Sverigedemokrater på det här sättet längre. Någon veckor senare, även här i Metro, kom Björn igen under rubriken Vem sa vad under 2012? Här är några av de mest minnesvärda citaten från nöjes- och kändisåret 2012. Kommer du ihåg vem som sa vad? Och så är det bilder av tio personer, bland annat Lorraine Prinsessa Madeleine, Herman Linkvist, Panella Walgen, finns Daniel och Björn Söder. Under bilderna fanns tio citat och man skulle då para ihop personerna med rätt citat. Jag parade ihop Björn Söders bild med citatet Sverige i frågetecken och det var helt rätt enligt Metrosfasit. Även i dagens program så vill jag puffa för avpixlat på nätet. I förra programmet så tog jag upp en artikel om hur man i Länstidningen Östersund i bild liknat Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna vid kackelackor. Och de övriga riksdagspartierna som skadedjursutrotare. Tyvärr tror jag att jag då missade, bortsett från att tidningen fick kritik från alla läger, själva poängen. Och poängen, det var nämligen den att tajmingen var intressant eftersom Stockholms tingsrätt just då besökte Rwanda i samband med krigsförbytarrättegången mot en svensk medborgare från det landet som då ska hållas här i Stockholm. Och jag ville påminna att som ett led i hetsen mot Tutsier i Rwanda var att media och då i första hand en populär radiostation började tala om att Tutsier var som kackelackor som måste utroptas. Åter till Metro, då kunde man för några veckor sedan läsa. Det är inte bara statsministern som jultalat. De andra partiledarna har också spelat in jultal för SVT. För Sverigedemokraterna så stod följande. Värna gamla traditioner och julpyntet Jimmy Åkesson. Personligt, ska tillbringa julen i en bil mellan Gästrikland och Blekinge. Hoppas att Kalanka ska visas på SVT Play. Budskap. Hela vår existens som nation är utsatt för ett hårt tryck från ideologiska grupperingar som vill att vi ska bryta banden med vår historia. Och löfte. Värna gamla traditioner och julpynten. Och genom att gå in på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se så kan man få se Jimmy Åkesson vid en julgran och lyssna till hans drygt sex minuter långa jultal under rubriken Jimmy Åkesson önskar god jul i SVT. Och jag tycker själv att det var ett mycket positivt och trevligt jultal. Och rekommenderar alla lyssnare att gå in på partiets hemsida och ta del av det här fina talet. Ja, därmed har vi kommit till slutet av dagens program. Och jag vill önska våra lyssnare ett gott nytt år 2013. Och har som avslutningsmelodi valt Old Lang Syne i två versioner. Egentligen så är det ju det den engelskspråkiga världens nyårsmelodi. Men det får gå även här på Radio SD. Tack för idag och på återhörande. Hej!